ځاهرته د ظروف د دا په اړه دا چې دا موارد دي. یمې دغه ویل چې بس چې څلمو مواردې څلمو مګلې ټول بعضي موارد راځي بعضي څلمو موارد. نو غورو چې ټول د چی سره آزموږی. نو لا چې راځي نو بده. دا راځي چې خدمات وګدا نو عبد الله سره د دا. دموږه. غورو د قسم دی یواګه حروف کی عمل کې إبلاغه ده چې عمل نه کې نه دا کوم غیر عمل ده عمل نه عمل کوي هولای نو عمل نه لفسې عمل نه کې په معنا معنا عمل کوي چې مسبق په معنا د تشا کراړي یو حب الله او چې یې یو کلمه کلمه شو څه خراب دی دا څنګه پیندل خره خدای چی شه دی اے دا پیندل پرته باندې د منستر ټول څه فارادې دی د ماضی، مضارع، امر دی دا کوم څه نه دی دا د سیرا د پلو مضارع خدای مونږ څنګه وو پیژاندل چې دا د پلو مضارع د کتاب کې به راځي کوم به علامات او اې به دغه ګراف پرمخني یو علامت دفل مزارينگاریت تیداریت تفاکر و یو حرف ده برور بی اوزید بیردان داریت تیم و جنم بودی یا پیل وقت اسمان ده یو پیلی معلوم ده ویل پیلی مجبول ده ده مجبول ده ده معلوم اکده ده مجبول ده معلوم ده چی چی ری پیلی دا چې کوم څه زموږ ته دا د پلو څو چې د ټولو څو پیسې د بیا د موزيدو لپاره کوم جوړه نه د شان دا چې کوم چې موزيدو د مجرده په بیا دا علامات متالتہ د مزید او د مجرده بښنه را دي مزید او مجرده متصنفته پیداني نن موږ خبره وکړه چې مزید موږ پیدون په ما مزي باندې مازیه باندې چې ته ګورئ د مجرده د کفو محل د مزيګر ا کلامه سنتی مجرد و باب چه ته علامت د مضارعه بن زمانه نه راځي نه سره یم شو دی زرا به دی او سمع یل اسمعو دی خارو فیسرو کو دی العلامت د مضارعه چی شه دی طولبن زمانه تا اورته چی راغله دا مونږ ته یو سګمنټ راکړي دي په ورته ډول د مجرد په نومه د کتابت سره دا مزیته نه د بابې فال څ غیر ادي حبا اדם دې یادا دې موږ د هغه پیدا د پکی پیدا کړه چې دا څنګه خلک څنګه ده چې مزی دې مزی دې چې د کوم باب نه ده د هر باب چې موږ علامات وایو دا به دغه یې په تفصیل څه د بابې پله د ذکر بابې پله علامات د دې بابې تفصیل د دې بابې تفصیل دا علامات او دا موږ لږه زړه له علاقه دې علامات هم زارې کې موجود وي نتیجې کې سندل کېدا د بابې پله ده یا افتصام د دې چې د دې چې واکې په څرګند ډول په بل یو قاعده ده نو دا افتصام چې هغه د موخه ده چې موږ مادر او بس افتصام پهل دس راځي چې افتصام به تاسو سره په ځای افتصام په دې قاعده باندې ماده په کلمې راوځي او په څومره کلمات په یو کې علامات په یو کلمې کې بس باڅې په پاتې کې په هغه د دې کې څې یو په اړه په ووتو کې ووتلې ناغه ما په خپل باندې دا معلومات یې هغه د دا سبق چې موږ دا استاد مرسي کا ټولګه نه؟ تاسو یو د غای د خپل او مثلا د تماده موږ د څه معلومه دای علامه څه ده؟ د مضاریه ودا په دې لري چې علامه څه ده؟ د فاعل هغه بوم په لری کې علامه د تسنیه د جمع هغه بوم لري چې شار شي چې دې لري کې باڅې په کې په هغه اړه څه متداعات دې کې څه شي په تاسو کې؟ حب با فاطقیا د احباب لپاره د تاسو راځي فعاله خاطر څه منځته دا څه دې؟ مزافت پیدا دا دې کې او قانون لکه دا چې څه دې چې دا څه دې لته الله یو په تاسو کې یوه او په حر فضیلت او کومه داول د متجارتو ساکینو حرکت داول به خاطر کو با په باقی کومه خبره چې چې کېږي تاسو بیا اوس دې نه تاسو چې اوس د بابه فرض ده نو زېګه غړي گردانو او ته خود به خود ورته یاسو نه او په هو محيط و او سيت به ماجی کروا نه حبا حبا حطوه حطط حطط حطط حطط ما خلاص نه ما خلاص په ارتباط دې څه یوه ګبانې فیبوناتچی څه یبانې ګبانې فیبوناتچی څه یبانې یو راتلونکی دا یو چې راکې یو سپیټالیا چې ځي په امده کې ویني نو دا اوس یو شارایزانټرلګی چې کار دا خبره ده کنه چې ګوراو به څه کنه نو دا جب معانی <سؤال> درسونه په تناسب معانی څنګه کوي <تصفيق> چې ساده زراوي دغه معانی دتري ده دی دي معنا خد په خود ده دا یو د ماقدر معانی دکوه مصدر معانه حواقي د فارب مصباح اللغات یا یو بل کتاب د لغاتو فائدہ چې هغه په اول ځای د معنی معنا ذکر کیږي چې معنا خد خود ده اسقد احب احب اضبابا طمعانات محقق قول سرتي چې د زربا معنا مونږ فکر وکنه زربا معنا وهل کلی واغه په هر کلي واغه او څلغه دي څلغه یو څه دغه راځي که نه راځي او چې زره به په محبت کړوغه احب محبت کړوغه او څلغه او او چې نو وهل بو بوچا مليه يحب سما محبت بو بو هو استعفاء راتي سما له كياك يا شراره وطلع له ادي ها جاوا خزاره ها او تانم كده اصلا ينتي بو سماه وهل بو اون جا سماه او نضل طلع في محبت بو اون كيا يا شراره وطلع الله يتقو تفضلت الله نو نو چې فایلو فراره فایلای په وزد ولې الله دې سره غره محبت نه کوي الله اوسه پراتنیو کې زمانه کې سفای هغه كله د لوی ماړه چې ما ماهورت ازو سر لګ بدليږي انور لغوي کو معنا دا الله يحب محبت نه کوي اوسه پراتنیو کې زمانه کې الله د چی چی سره الجهره دي چې په خار د سره انده په داتہ په بدې ودا خبر ا څه بیا د دغه معنا ملو داغه چې دغه د چې ته دا دا بیا دا خلا مهوسته دا دغه چې د پټا لا هیڅ ګولا ها دا مورکټه مرکټه د مورکټه بیا مورکټه نوټیفې کولای نوټیفې نوټیفې د خبره تکونه دا په دې په خامه حسې وایي فایل وایي فایل د دې چې زه د څه زموږه غلطي د کوم چېغه فعالې مشهره دي د کوم چېغه فعالې چیرې ده زموږه زیات په موږ ووایي چېرې د کوم چېغه فعالې مشهره ده د کوم فعالې چې شه ده دا په لو فعال بچو کې ځندست دا چې سبا صبح له ورځ څخه موږ ووایي ما غیبه بداه دا به نه خطه کړی کتابتوري سره په لو فعال په کیسه نوو د داسې چې په لو فعال صدال الله يحب الفله ولا اي شي شيمره؟ بله صدال الله يحبه اذا بيقضاري لكن بياداد صدال يحبه ديكمه حيكه ودا صدال يحبه صدام وربا تاع قدات شي كده مزيكا نقوله شي طولتني عقور الموربات شي شنو دي؟ دوت شي ديني هي سي موتمبيل يور بعده داكم راسته نه ده همدارکوده کوم څو ده کوم یونیورسٹی ده یو ډیر اګله ده مرقوده د هغه راځي دچا ورکړه د نواسی او دا یو ده راسته نه ده الله دې دې په سره ده فاعل ده دله خپل معقول دی انا د موارد دی یعنې د عامل تشریح یاب له د یمانی دلته عامل لذیرا غل دی کوم چې څنګه دی عامل لذیری کسې عمله دا یو څه ګدا او نه د فعل عمله او د فعل معلوم دی څه معلومه امر په خپل طرف ورته موصول دی مطلب مطلب دا څه ورته چې ورته الله تعالی دا را په ده یو په او جهارته څه ورته ده دا ورته پټولګي دا چې دا مونږ څه وکړو دا چې دا څنګه وځي او دته دا دا دا لا يفتق <تصفيق> الله زهره في شئ من قوله لا منزلي